Не чекаєш на секс?» – пожвавилася вона. «Це я люблю. Якби ти знав, скільки справ видавалися безнадійними і непоясненими, поки в них не починав фігурувати секс?» «Секс – хороша причина. Зрозуміла і зазвичай чесна. Єдине але. Якого чорта вона потягла до Дженкінса тебе?» Я відчув якийсь спонорий азарт. Мені стало наплювати на старшого офіцера контролю і усі її хитрощі, не така ти всесильна, Ванле, Просто ще один солдафон. Думаю, тому й потягла, щоб ця зрозуміла і чесна причина не була очевидна всій казармі. Упевнено, сказав я. Але свічку я дійсно не тримав. Свічку, Гелелю? у нас час ніхто не тримає. Дедалі частіше використовують мобільний девайс із камерою. Вона явно повеселішала. Але слідство поки що не має потреби в цих записах. Вандлик гигикнула, зістрибнула з-під віконня і розчавила у попільниці недокурок. Виходить, у цього Камура щось сильно замкнуло в голові. Не може зрозуміти, як такого дебілоїда не відсіяли на вступних тестах. Але таке буває. А твоя подруга, тобто капітан, спить із Джентінсом, який пристрелив у камуру. І хвилюючись за свого коханого, вона помчала його провідати – «Як жінка, я її навіть розумію. А тебе, виходить, прихопили причепом. Суто льза для маскування. Усе сходиться. Поки що». Я кивнув і засовався на стільці, очікуючи, що Ванлик нарешті мене відпустить. «Сподіваюся, не треба пояснювати, що вся ця розмова між нами?» запитала вона. «Не треба. Дозвольте йти?» «Валяй!» «І дякую. Я встав». Від надлишку адреналіну так і хотілося побігти підстривом. Коли вже був біля дверей, вандлик несподівано гукнула. «Чому він вирішив винести сміття?» «Хто?» – не зрозумів я. «Гокамора. Уранці він зжер у своїй кімнаті все, що знайшов. Сухпайки, консерви, якісь там чіпси, шоколадки, близько восьми кілограмів їжі. Жер і відразу срав просто в штани». Отут я, мимоволі, поморщився, згадавши огидно смердючу купу одягу в кутку його кімнати. У кімнаті смерділа також очі різало, а він ніби нічого не сталося, кинув засраний одяг на підлогу, сходив одуж, одягнув чисту форму і пішов розстрілювати своїх друзів. І ось я подумала... Вандлик уважно подивилася на мене. У який момент кретинові раптом приспічило викинути пакет зі сміття? Що спонукало людину, в якої в кутку лежить купа гівна, а кімнату, нагадує звалище, раптом кинутися, виносити якесь там окреме сміття? Я щосили зображав на своєму обличчі подив і огиду, поки в моїй голові билося, як муха об скло, єдина думка. Як можна бути такими ідіотами? Навіщо ми забрали все сміття? Можна ж було покласти шматки кокона в окремий пакет? «Це жахливо, те, що ви розповіли про окамору», – нарешті сказав я. «От я й не розумію», – кивнула вандлик, свердлячи мене уважним поглядом. І я поспішив вийти, поки вона не згадала щось іще, а її погляд, здається, залишив на моїй потилиці величезний опік. Просто від вандлик я попрямував до житлових корпусів. Про який вже давно по думці казав додому було відчуття, що голова ось ось репне, я майже без зупинки вів уявний діалог сам з собою, намагаючись знайти у тому чортовому коконові на стіні хоч якесь пояснення, але його не було. Окрім, мабуть, одного почалися проблеми. Навіть гірше почалася якась жопа, і найбільше лайно в тому, що я опинився поряд. Тоді, як у моєму становищі, треба бути подалі. Як кажуть, подалі від начальства, ближче до кухні. Щоб тишком-нишком дочекатися кінця контракту. Ну, або ж демобілізації за станом здоров'я. Я знову торкнувся вкритою невидимою рукавичкою руки. Та навіть просто, щоб моя сім'я дочекалася страховки за моє нікчемне життя, треба передусім нікуди не лізти. Ні до чортових коконів. Ні, тим більше, до наркоторговців. Дорогою зайшов в аптеку, купив назальний спрей, виняв пластиковий флакон і сховав у кишеню, а коробку викинув. Сьогодні ти, Віро, дуже здивуєшся. А потім я змушу тебе викинути з голови всю мечню, яку ти, очевидно, називаєш ідеями, або що там могло спонукати тебе підсісти на непланетну наркоту. Удома Віра поводилася як зазвичай, наче й не було цих двох днів, коли ми не розмовляли. Що ж, я вирішив не нагадувати. Розмова про стрілянину на плацу почалася сама собою, ніби між іншим. Я сказав, спостерігаючи за її реакцією. Кажуть, капрал був наркоманом, уявляєш, сидів на якійсь місцевій гідоті, рослинному порошку чи чомусь такому. Віра повела плечима. «Тут половина бази, кури Джа». «Я не про Джа, Віра. Він нюхав інопланетну хрінь». «Тату, а що таке хрінь?» – утрутилася Ельза, і тему довелося змінити. Разів зотри Віра навідувалася у ванну, де на поличці замість чорного пилку її чекав найсправжнісінький назальний спрей. І щоразу, коли виходила, я спочатку сканував поглядом її обличчя, намагаючись зрозуміти – чи користувалася вона флаконом? А потім знаходив привід теж зайти до ванни і подивитися, чи брала вона спрей. Ні, флакон не посунутой на міліметр. Нічого, я дочекаюся. Дочекаюся, коли вона сама вискочить звідти з Лементом. Де моя наркота? І тоді, о, тоді побачимо, як вона виправдовуватиметься. Запищав телефон. І я здригнувся. Це була Ірма. Віра сиділа навпроти і незадоволено свердлила мене очима. Привіт, треба зустрітися терміново. Випалила Ірма без зайвих розшаркувань. Я, знаєш, давно вдома з сім'єю. Він живий. Але вранці його відправлять на лінкор. Зараз наш єдиний шанс з'ясувати, що сталося. Дякую, але якщо можна, я пропущу цей рейд. Я казав, що не можу постійно виїжджати в нічні. Сподівався, Ірма зрозуміє, що поруч зі мною Віра. Ірма перебила. Ти ж знайшов пилок у своєї дружини, так? І хочеш вже з'ясувати щодо пилку? Так от, я візьму в нього зі для аналізу. Може, ми навіть зможемо поставити кілька запитань, ось і все. Я мимоволі глянув на Віру, злякавши, що вона може чути, з досить гучного динаміка Ірмені слова. Але у віреному погляді не було нічого, крім звичайних ревнощів. Як ти собі це уявляєш? Оскільки віра вслухалася в кожне слово, я додав кілька слів уже спеціально для неї. А заявка на виїзд є? У мене право цілодобового доступу в госпіталь. Тож зустрічаємося там через 20 хвилин. Тільки не біля входу, стій на доріжці». І вона відключилася. «Робота?» – відразу спитала Віра таким тоном, ніби наголошувала. «Тільки не кажи мені, що це робота». «Так, якому габайдуже сказав я? Є термінова справа». Жіночий голос. Тон був такий, наче це все змінювало. Наш начальник лабораторії. «Ірма?» – підказала вона. «Чи ти забув, як її звати?» Віру, перестань. Це серйозно і терміново стосується того хлопця, який усіх перестріляв. І до чого тут ти? До того, що він із нашої бюроти, Довго розповідати, за годину буду. Я цьомкнув Ельзу і став одягатися. Віра не зводила з мене очей. Це ти, Люба, ще не ходила по той свій чортовий пилок? Злостиво подумав я. І вийшов. Було десь опів на одинадцяту. Будівлю госпіталю, як і все в таборі, змонтували з міцних металополімерних модулів, об'єднаних у цілий комплекс. На вигляд повноцінний триповерховий будинок з декількох корпусів, з'єднаних переходами. Навколо все було добре освітлене, але за 100 метрів, де ми зупинилися, геть поночі. Ірма навіщось прихопила мультивізор і тепер розглядала в нього госпіталь. Там двоє охоронців курять, на цьому боці більш нікого. Вона клацнула перемикачем режимів. «Дивлюся всередині. В електромагнітному діапазоні все чисто. У тепловому теж. Можна запросто увійти через бічний вхід. Жартуєш? Ти ж казала, що все легально».